fra Københavns Centrum, via Satellit, live i Ørstedsmarken. Danmarks Radio præsenterer stolt De Sprøde Heste, Signe Lindqvist og Anders Breinhold er De Sprøde Heste. Ja, og så velkommen til, som Alene Petersen sagde, vi tager i møderne, verdenspremieren på De Sprøde Heste. Og det er måske et stort ord at tage i sine mund og sine hænder, hvor man ellers kan tage ordet, for øh, ja, vi startede så øh, verdenspremieren med et teknisk uheld. Ja, yeah. og det er jo altid en god start på øh, et nyt program. Og ved du hvad, jeg sidder og tænker nu, Sine. Mm. Jeg sidder og tænker, vi skal rundt i hele landet ikke? Det er mm. i løbet af de næste syv uger. Vi skal blandt andet til Skagen. Lige nu sidder vi i Københavns centrum i det, der hedder Det er cirka 651 meter på radiohuset i København. Ikke? Mm. Og så går det galt. Yeah. Jeg tænker ikke gang på, når vi kommer til Skagen. Ja, så kommer det til at gå rigtig, rigtig galt Så går der cirka 8,5 timer, ja. før vi kommer til at sende Men ved du hvad, det skal du ikke være så ked af For noget af det der er allersjovest at høre i radioen Det er, andre ting virkelig går galt Og værter, som nu vi sidder her og må undskylde At det allerede nu er gået galt Og velkommen til De Sprøde heste Som sagt, det er Petræs 3s sommerprogram Som er på mm -hmm. Danmarkstur Vi hedder Signe Lindqvist og Anders Breinholt Og øh, vi er værterne her De første stykke tid af selve øh, Danmarksturnéen mm -hmm. Fordi vi sender som sagt direkte fra øh, København Centrum Vi sender fra som er øh, et fantastisk smukt sted i København. Og det er altså som sagt startstedet på den her turné, som blandt andet vil bringe os til Bornholm, den vil bringe os til Skanderborg, den vil bringe os til Samsø, til Skagen som sagt, Svendborg og, og Roskilde. ikke mindst Roskilde i næste uge, når der mm. er festival blandt andet. Mm. Og du og jeg vil så være her øh, nogle af ugerne, og nogle af ugerne vil jeg blive øh, skiftet ud med Anders Lund Madsen. Ja, og Anders Lund Madsen han sidder rent faktisk øh, på Bornholm ja, Han ligger så på Bornholm lige nu, ved ja. Og øh, vi prøver at få fat i Anders øh, senere i Mm. Øh, og selvfølgelig også lige sig velkommen til ham som vært her på mm. programmet. Mm. Og øh, med det, så kan vi sige, at vi starter øh, P3's store sommerturné, for det er nemlig sådan, at det ikke kun også de sprøde heste, som er på tur. Det er også Monkey Business-drengene Mads Vangsø og Adam som vi sender i eftermiddag mellem 15 og 18, også her på Ørstedsparken i København. Så med det, så vil vi så øh, for alvor sige øh, velkommen til... Og øhm, ja, og med dig er det vigtigt, at vi vil jo da fortælle dig, hvad der skal ske i programmet i dag. Mario med Brändski, de sprøde heste. Her er det Nephew En wannabe Dark Raider Og Nephew kan man jo møde I næste uge Hvor de skal spille på Roskilde Festival Og hvor de også har lovet At komme på besøg Her hos os Det er nemlig rigtigt Fordi mm -hmm. at Nephews album Det udkommer faktisk På mandag må det være Den 30. Og hvad øh, det hedder 30 på mandag så jo, det gør det ikke? Jo Det gør det Det gør det sikkert 28, den 28 mandag Så udkommer det ikke Så det, det kan jeg slet ikke regne ud Nej. Men det udkommer i hvert men det på fald tidspunkt, Den 30. juni øh, En eller anden given dato Som så hedder Den 30. <laughs> juni Som sagt vi de sprøde heste, og øh, vi har valgt at tage på den her Danmarksturné, fordi at vi godt gå ud og holde sommerferie mm. der, hvor du er, som lytter af Patræ. Og øh, vi har også mulighed for øh, at komme ud og besøge dig, og mm. komme ud og se, hvordan du har det i sommerlandet. Og ikke mindst har du også mulighed for at komme og sige hej til os, fordi at vi i løbet af sommeren meget gerne vil, vil have dine historier fra, hvor du er, når vi tager rundt i sommermer. Det oh, var meget journalistisk sagt. Ja, det var det, men, øh, men så har jeg rigtigt. også prøvet at være det journalistisk agtigt for en ganske skyld i dag, ikke? Ja. Der, hvad hedder det, får vi blandt andet besøg af Claus Hagen Petersen Og så tænker jeg, hvad skal Claus Hagen Petersen dog lave vores program? Jo, han skal være med i programmet, fordi at Claus Hagen Petersen han er måske den mand, der ved allermest om København, mm. om nogen ja. i Danmark. Og ikke nok med det, så ved Claus Hagen jo øh, alt muligt om alt i virkeligheden. Ja, altså han har for eksempel i mange år haft sit eget musikprogram i gamle dage, det var, vi var små børn nærmest, hvor han jo sad lige præcis med den øh, kendetegnende fløjte. Og så ved han jo også alt muligt om, øh, altså alt muligt Udenrigssager og hele den arabiske verden. Og han er jo, jeg vil sige, han er et orakel. Jamen, butet, så synes jeg, at vi skal kalde det, Claus Klaus et orakel. Du får mulighed for at uh, stille Klaus nogle uh, spørgsmål via mm. vores mailadresse, som vi offentliggør lidt senere i programmet. I dag og resten af sommeren, faktisk, så har vi en quiz. En quiz, som vi har valgt at kalde Lokalmesteren. En quiz, hvor at du kan... Med din viden øh, om de steder, hvor vi nu sender fra, og den, som så når længst i denne lokalmesterquiz, quiz det kunne så i dag ja, være spørgsmål om København, og resten af ugen mm. spørgsmål om København, har faktisk mulighed for at vinde en ret stor præmie, det vil sige i dag, der har du mulighed for, eller helt denne uge, mulighed for at vinde billetter til Roskilde Festival i næste uge. Det er nemlig rigtigt. Men øh, vi skal ikke øh, quizze endnu. Nej, men til gengæld så synes jeg, at vi om et øjeblik, ikke? Mm. så skal vi ringe. Den tredje vært op på programmet. Yeah. Han hedder Anders Lund Madsen, og øh, er netop blevet vækket, har vi fået at vide, på mm. Bornholm i hans sommerresidens. Så øh, om et øjeblik, så lad os prøve at få fat i Anders Lund Madsen. Det er blandt andet efter Faithless med Master og her Tom Jones og Moose team. som skulle have spillet på Festival, men det gør de jo så ikke, fordi der er ikke rigtig er nogen festival, men vi kan håbe på, at øh, der er nogle af de andre festivaler, der skulle få fingrene i dem. Her var de med deres mm. nye single Sinkleder, mass Destruction, og før det Tom Jones og Moose Tee med Sex Bomb. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Har du sovet godt? Ja, ja, vidunderligt. Og det er noget af det bedste, er at blive vækket af Danmarks Radio. Så <laughs> ja, med, med tre minutter stilhed? Nej, nah, jeg blev vækket af den unge, Christian. Jeg er en unge mand, der I har sat til at ringe folk op. Mm. Ja. Og det er noget, der er rigtig rart. Det er også producer. Men ikke en lille ting, det er, at øh, Anders Bejenholdt, jeg tænker bare på den 20. juli 1969. Ja. Det var jo min mors 39-års fødselsdag. Ja. Der sendte man live fra månen. På for tre? Nej, alle mulige i hele verden. Det var ikke, det er jo mange, mange år siden. Ikke? Det er jo over 30 år siden. Den 20. juni? I, Okay, mm. men så spørger om noget. Hvad har det med den 21. juni 2004 at gøre? <laughs> det har bare med den teknologi, jeg har er, At man har jo det bevæger er jo med og ja. og, der er måske, og hvordan kan det løbes her? Ja? ja, godt, Anders. Men så skal vi måske lige uh, slå fast, at uh, du skal jo være vært ja. i noget af programmet her, ikke? Mm. Og lige nu står du i en telefonboks. Ja, det er korrekt. Et, et sted på Bornholm, og i virkeligheden, der er det sådan, at uh, du går op til denne telefonboks, hver gang vi skal have fat i dig, fordi du ikke har telefon i dit sommerresidens. Ja, mm. det er også korrekt. Og det er en mm. egentlig ret dårlig telefonforbindelse, det var det, jeg ville frem til med denne der lange præsentation. af ja, ja, det er det med meget teknik i det her. Ja, men altså, det er sådan med teknik, og det går lidt frem, og så går det lidt tilbage, og man kan sige, at i dag er det så gået lidt tilbage, og så kan vi håbe at det går lidt frem i morgen. Men der sidder omkring 24 bondholmske teleteknikker og holder ledninger fra den ja. her forbindelse op. Der er så meget kørende på den her lige, <laughs> at jeg står og kigger ud over Østersøen. Det er en fuldstændig spejlblank Østersø. Solen bager ned. Jeg kan nede til højre bemærke den lille stenkyst og ude det blanke vand ligger, der små sejler fuldstændig hjælpeløst, fordi der ikke er nogen vind. Anders Mads spørger, det vil sige, at man har altså plantet en telefonboks midt i granitten ja. et eller andet sted. Det er oppe, jeg kan ikke sige, det oppe på Nordbornholm. Jeg kan også se Hammershus Slottsruen, ja. ja. som jo er den største Slottsruen i ja. Nordeuropa. Ja, det er okay. godt. Anders, du skal jo som sagt være vært. Øh, ja. hvor så hopper sine fra. Vi kommer til Bornholm og henter dig mm. om 14 dage. Mm. Okay. Og hvad skal der ske på programmet? I programmet om 14 dag eller i det hele taget i programmet. Jamen du må da godt komme de bidrag til, hvad der skal ske i programmet. Jeg synes, der skal ske det, at man for, øh, for en gang skyld vil kunne læne sig tilbage som radio. nu tænker jeg også på de der to sejlere ude i den lille i øjeblike, jeg kan se på lige. nu. De sidder ganske givet og hører noget radio. Mm -hmm. Der er ikke rigtig andet dave, og der er mange, der i den situation, selvom de måske ikke er ude på vandet. Så kan de at sidde nede på Roskilde eller et andet sted, og simpelthen bare er nødt til at høre radio. Og der skal vi jo give dem fornemmelse omfager, som om de ellers måske ikke er stand til at få. Og så. det er jo bare at slappe helt af jer. Ja, der synes jeg, I har holdt faklen så højt, gutter. Tak. I har indledt med det allermest rolige, man overhovedet kan give folk i radioen. Det er Ja. Hvor meget var vi oppe på? Tre minutter nu? Jeg tror, vi var oppe omkring de 3.10, faktisk. Det er. Det er en gave, så folk, lige nu vil de tænke, hvad var det? og det er en fejl eller noget? Og så vil vi bare sige, nej, det her det er en ny måde at lave på. Men jeg synes bare, vi kan kigge på lyttertalen i eftermiddag, og hvis vi kan se, at der er kommet flere lyttere til efter vores pause, så synes jeg at der bare, at det skal være et tilbagevendende element, at vi ligesom starter hver dag med en pause. Det er radio helt derude, på ny radiohistorisk liv, hvor vi siger, kan vi, kan vi arbejde så meget med den her form? Kan vi lege? Er vi så, er vi så fulde af autoritet? Kan vi lege så meget med form, at vi siger til folk, vi skal jer være stillet? Anders, hør, ja, vi vil meget gerne ringe dig op senere i uh, på dagens program, fordi at uh, du har jo, og leger, også budt ind med et element mm. til, til programmet, ikke? Ja. Og det er faktisk et element, som uh, 16. og 16,5, store, den store i på TV2, vi faktisk havde fat i, ikke? Er Som vi har informeret ja, til radio. Det, også, det, er, det er jeg også skal sige, det er også noget, der vil, I ved, vi interesserer Vi holdt møde, hvor vi tænker, hvad vi gøre. Hvad har vi af gode mm. idéer? Og der er ja. skete jo ikke rigtig noget, Anders din Nej. Og så er der altid nogen, der må sige, så må jeg jo. Ja. Mm. Og det var det, jeg ligesom havde. Ja. Og jeg glæder mig meget. Det, vi glæder os også. Anders, vi ringer til dig senere. Men vil det sige at jeg skal op til den her box en gang til senere? I, nu går du tilbage, så trækker du noget kaffe ikke, med okay. frugen. Og så går du så tilbage om lidt. Ja. Og, og hvor meget højt kan jeg sgu op fra radioen, før det kan høres op i telefonboksen? Anders, farvel. Vi uh, snakkes <laughs> ved senere, ikke? Okay. Hej, hej. Og pass på, når du går på dernede, ikke? Ja. Anders Lund Madsen er altså den uh, tredje værk på programmet. Det var introduktionen, og uh, vi håber på, at Anders' telefonboks ikke er optaget, når vi bliver fat i ham senere på banen. Natasha Beddingfield og nummeret der hedder Single. Mm. Vi har selvfølgelig en hjemmeside, en hjemmeside, som undervejs på vores sommertur rundt i Danmark bliver mere og mere spækket med billeder, med... Mm. Øh, en slag for de steder, hvor vi har været. En slag for radioen, og ikke mindst også, måske, dine historier. Hjemmesiden, den hedder drdk p 3 Frisk. Og øh, på den her hjemmeside, der har vi rent faktisk en quiz i øjeblikket. En quiz, hvor du kan teste din viden om øh, København. Altså et hvor vi sender hele ugen. Og så vil der selvfølgelig også være quizzer, hvor du kan teste dig i øh, alle de der forskellige steder, vi nu engang kommer hen. Der vil også være en øh, større dimt, som jeg tror, man kalder i ungdomssprog en ind Det vil sige at kan øh, du forklare hvad det er? Ja men map Det er hvis noget med at øh, man har en mobiltelefon, ikke? Så tager mm. man et billede, og så kan den her mobiltelefon sende billede direkte ind til sin hjemmeside, og så kan man se: "Nej, se, Signe fik skalddyr onsdag på Samsø." Er det ikke spændende? Og, jo, og det er der det er slet ikke tvivl om, at det er der virkelig mange der virkelig gerne vil. Jamen, vil se. Det er en, en detalje, og det er faktisk en mm. ting, som jeg tror bliver bliver, bliver bliver rigtig rigtig stor inden for internetverdenen, ligesom jeg også tror at SMS nok skal gå hen og blive noget stort. Ja. Jeg har også altid øh, sagt, at internettet det er en digital fremtid. Det bliver til noget. Ja. <laughs> ja, Nå, var men inden på vores øh, fremragende hjemmeside, det er.k. Undskyld. Skråstegn på fransk. Der kan man også øh, sende os en mail. Og øh, altså, nu skal vi jo sende de her syv uger, og som vi hørte før, vil øh, Anders Lund Vassen senere i dag løfte op for nogle, øh, eller i hvert fald et rigtig sjovt element, som man selv har fundet på. Men hvis du øh, tror, at du har en øh, rigtig god idé til, hvad vi skal tage fat på, så må du endelig sende os en mail. Vi hører øh, vældig gerne fra dig. Og du kan skrive til os via hjemmesiden drdk b 3 Og så øh, kan du også inde på hjemmesiden se øh, vores utrolig flotte plakat, øh, som jo er de sprøde heste, hvor vi står... Rødhåret alle tre og spændt op til øh, sommerprogram. med et øjeblik, der skal vi have en mand igennem. En mand, som ikke er øh, som hvilken som helst mand. Men derimod en, øh, en mand, som er kendt, hvis man har set tv. Det er øh, blandt andet en ekspert han bliver brugt på forskellige tv-stationer. Mm. Han hedder Lars R. Møller, mm. og øh, han er oberst i øh, herrens operativ kommando. Og grunden til, at vi øh, har, øh, skal have Lars R. Møller igennem, det er... At Danmark har jo en fenomenal militær historie. Mm. Og hver evig eneste sted, vi vil komme, der har vi sat oprost Lars Ermøller til at fortælle om det her sted. Mm. Så med et øjeblik, Lars Ermøller igennem i de spredte heste. Roskilde Festivalen, aktuelle sistersisters Sisters med tænket om og her der var det danske Labrador med side-by-side. Side. Lokalmesteren, manden bag Operation Bøllebank, han er selv ved beskudt og har givet ordre til at skyde igen. Han er dekoreret med en grad af Dannebo orden og hedder tegnet for god tjeneste ved hæren. De sprøde heste er stolte af at kunne præsentere det militante orakel. oberst Lars R. Møller. God formiddag, Lars. Ja, god formiddag. Og velkommen til programmet. Jo, tak. Øh, Møller, man kender dig jo mest som øh, militærkommentator, øh, blandt andet til brylluppet. Øh, hvor lang tid har du arbejdet inden for øh, det militære område? Ja, det har jeg vel i 31 år. Og hvad er din titel egentlig? <går> ja, det er sjovt nok, altså, jeg er jo oberst, men, men sådan med titler og sådan, det går vi ikke så meget over i, det er, ja. Men Lars, øh, det er jo sådan, at, at i, i virkeligheden skal vi spørge dig, skal vi kalde dig Lars, eller skal vi kalde dig Møller? Ja, det, det er mig selv, det er fint også med det, Lars, det er også fint med møller. Det er ingen Hva, møller. hvordan er det, når du går på arbejde? Øh, ja, men det, det, det er sådan enten med, jamen, det er det hele, eller også, det hedder det bare chef, ikke, altså. <går> Lars, du er, er jo kendt som blandt andet, som, men, kan man kan godt kalde det militær forsvarskommentator i diverse, blandt andet på TV2 har du været inde i forbindelse med Irak, krigen osv., og ikke mindst også til, til, til brylluppet i forhold til optakten til, til det kongelige bryllup, hvor at der, jo, der var den her store militærparade for brudeparet. Mm. Og prøv at fortælle lidt, fortæl lidt om den dag, for det var faktisk den dag, hvor jeg ringer til Signe Anders en masse, og siger, vi skal have oberst Lars er møder med i vores program. Jo, men det var egentlig, det var egentlig lidt af en imponerende dag. Det, det altså, dels forvirrede jeg jo godt det basicslag en, en, en smule, ikke? Men, men, øh, men de havde jo gjort noget ud af det jo. De havde lavet sådan en hele studie om på lang hvor vi kunne sidde og i fred og ro og kommentere, hvad der nu foregik dernede. Mm. Ja, det var det var lidt sønt med den der frage. Vi har vi manglede jo en striv kampvogn, der lige kom kørende midt i det hele. <laughs> men, men, det var jo masser masse fly. Altså, nu bor jeg jo bare tæt på lange linjer, og man kunne se de her fly kræse over Og jeg kunne ligesom forstå, der er jo i de tre værn, det er søværnet, det er flyvåbnet, og så er det herren, og du er jo så for herren. Sidder man ikke sådan en dag og siger, nu skal herren nok vise, hvad søværnet kan. Eller undskyld, hvad vi kan i forhold til søværnet. <laughs> Nej, altså det, det der, det var mere på, at nu skal vi vise, hvad forsvaret kan. Altså også som vi kommer ind på den dag der. der er jo sådan noget venskabeligt karpestrid mellem de tre værden. Men, men sådan en dag som det der, der, der gav det om at vise, at, at forsvaret egentlig godt kunne tage sig sammen og så vise noget. Møller, har du egentlig selv nogensinde været i sådan en reel kamp? Ja, det har jeg vel på par gange. Øh, altså i Bosnien. Det er heldigvis nogle år siden. Er det i den øh, forbindelse med en operation, der hedder Bøllebank, eller hed Bøllebank? Det var, det var så den største af dem, øh, hvor vi øh, blev nødt til at, at, at bekæmpe, be som man kalder det, eller få nogen til at holde op med at skyde på en af vores observationkoster, og det kan man jo bedst gøre ved, som man siger, standsudløbben, og det var så, og så, så skyde dem. Jeg kunne godt sige, bare vide, uh, Lars, hvem fanden finder på de navne, uh, at det skal hedde Bøllebank? Ja, det var, det var egentlig også en smutter, øh, fordi alle vores undsætningsplaner, de havde jo sådan nogle navne der, og det der, det var egentlig inden, at vi troede, vi nogensinde ville komme i kamp, og det rådte på forsiden af Washington Post og sådan noget, øh, og det, viser, det var jo ikke så særlig smart, men på det tidspunkt var de der navne gået ind i, i de her planer, man havde, så vi kunne ikke lige ændre det, men vi fik ikke meget ros for det navn, det må jeg nok sige. Nu sender vi jo i dag fra Ørstedsparken Møller, og hvad kan man, øh, har, har der været sådan nogle vigtige militante optrin her i det her område? Ja, så altså lige præcis Ørstedparken er jo en del af den, af den gamle vold, altså Københavns vold, som startede op ved Kastellet og så gik ned over Østre Anlæg og Botanisk Have. Så kommer Ørstedparken, og så Tivoli Søen også en del af den gamle vold. Mm. Og når man står og kigger på øh, at øre, at Ørstedparken, kigger ud mod søerne, så kunne man jo, dengang jeg tænker på, det var i 1807, der kunne man faktisk se derfra, så gik op til, til Valbybark eller Frederiksbergbark, som det hed dengang. Og øh, der, var, der skete jo det, at, at øh, i 1801 der havde England der havde haft slag på redden. Og så i 1807, der ville de jo godt have vores kvode, og det var vi jo ikke sådan helt med på. Øh, så derfor, der, der omringede England og København og lå i en linje øh, ude fra Frederiksberg af, og så hele vejen op over op til Svanemønbukken. Og øh, dengang, der, øh, der besatte man sig volden. Det meste her, stod selvfølgelig et helt andet sted, end det var der var brug for den, nemlig nede i Holsten. Øh, men øh, man havde så stykket sådan et forsvar sammen på den gamle vold der. Og øh, den 2. september, der lavede historiens første øh, terrorbombardement af en civil by, og det gjorde de så øh, på København. Og lige præcis på Ørstedsparken, der, var, der stod man jo og kunne kigge, og lige bag ved Ørstedsparken, når vi kører ind mod byen, Øh, der ligger jo, hvor Fru Kirke og, og St. Peterstræder er, og studiestræder der, er, og det var dem, der blev ramt allerhårdest. Øh, hvor man, der var, man foregik i tre dage, og foregik med sådan nogle nye raketter, som danskerne ikke rigtig kunne gøre noget ved, fordi de, de skyd for langt. Og øh, man endte faktisk mere at have en ildstorm, som man også kæmrede fra, øh, fra Hamburg, øh, under de store bombe, der var mange under anden verdenslag. Og det er sådan en ildstorm, hvor, hvor den sådan ligesom øh, varmer alt op, og så, så brænder den så... Øh, op. Og det var faktisk sådan, at så, folk, så de, der stod op på, på volden op omkring Parken. når de så deres huse brænde ned i byen, så få de ned, og øh, så startede de altså af for at komme ned og slukke brændene og redde deres familie. Lars, jeg skal lige høre her. Øh, planen med dig, det er jo, at vi vil godt have dig til øh, for hvert nyt sted, hvor vi sender en hel uge af gangen og fortælle om, om steder og dens øh, militære historie. Ja. Kan du sige, at København i dag er et, et militært sikkert sted? Ja, det må vi sige. Det kan man jo så sige, at hele Danmark er jo. Fordi øh, de gamle dage der, hvor vi havde skudselen og de røde hårder ville komme over Ødvare og sådan noget, altså, det er jo historien. Møller, jeg er, så jeg er så glad for, at dig og din kollega er her Peter <laughs> og patter for Det lyder rigtig godt. <laughs> og, og Lars, så kunne jeg godt tænke mig at høre det her til sidst. Du skal jo selv på sommerferie, og vi ved, at uh, dig og din kone, I er meget uh, campinginteresserede. Ja. udover at vi selvfølgelig har dig med her som, som et militært orakel, kunne vi også godt tænke os og vi kan høre, om vi kan bruge dig som en campingplads-anmelder. Jamen det kan jeg helt sikkert. Vi har sluttet lige at sige, at vi har også vores hund med. Og det er nok en af de, at den plejer at være meget, meget dygtig til at finde ud af fællesskab på campingpladsen. Jamen ved du, at det vil vi glæde os til. Hvor, kan vi, hvor fanger vi det hen på mandag så? Uh, på mandag, der er jeg ikke taget på ferie endnu. Der vil vi tro, I fanger mig i Oksbøl. Der skal vi lige på øvelse. Godt Lars, vi vil sige tusind tak fordi du var med, og så øh, snakkes vi med ved på mandag. Tak for det. Tak for det. Ja. Hej. Radio med Vrindski. de sprøde heste. Lars er Møller har du altså mulighed for at møde igen på mandag, når vi øh, bare skal i Roskilde, hvor at han vil komme nærmere ind på Roskildes betydning i den Du musik fra The Rasmus, og her var det øh, Nyste enkelte hedder Everything. Du lytter til de sprøde heste på B3. Om et øjeblik der er vi tilbage blandt andet med besøg af Claus Henning Petersen. Nu skal vi have B3 nyheder. Klokken er ti. George Michael og Star People. Som sagt så her på de sprøde heste sender vi fra. Ørstedsparken i København. Og en af vores kollegaer på Danmarks Radio, øh, han hedder Claus H. Petersen og velkommen til dig, Claus. Tak. Du er her blandt andet, fordi du har udgivet en bog, som hedder København. 170 severtheder i København. Mm -hmm. Og øh, det første spørgsmål, jeg vil gerne vil spørge om, det er, nu har vi diskuteret i lang tid. Hedder det Ørstedsparken eller H.C. Ørstedsparken? Ørstedsparken. Fordi det er to brødre. Det er ikke én person, H.C. Ørsted. Det er også hans bror, A.S. Ørsted. Som i øvrigt, der er store statuer af begge disse to store personligheder fra 1800-tallet her i parken, som er opkaldt efter dem. A.S. Ørsted, de, var, de kom fra Rudkøbing, ned på Langeland. A.S. Ørsted, han er ikke så kendt i dag. Han var Danmarks førende jurist i starten af 1800-tallet og statsminister i 1950'erne. Og hans bror, Rose Ørsted, mere kendt. Det var jo fysikeren, det er ham der også, der har fysik engang Af det. Mm. Ham der med hånden, man lægger ned på, på en øh, strøm og en ledning, og så svinger pendulet ud i en vis retning. Altså, han opfandt elektro... Eller ikke opfandt, opdagede elektromagnetismen i 1820. Han var fysiker, men også en stor sprogmester. Okay. Det var på det tidspunkt, hvor man lagde meget vægt på at finde danske ord til alle mulige udenlandske begreber. Det var ham, der opfundet flere hundrede danske ord. Hvad for eksempel? Vægt, fylde, rumfang. <laughs> Æh, så er så, det sådan nogle ting med nat... Hvad hedder de der? Flagermus. Nej, ikke flagermus. Sommerfugl. Man er meget vægt på i starten af 1800-tallet at finde danske ord for alle mulige forskellige ting, og det gjorde H.C. Ørsted også. Så det var to meget alsidige brødre, som har lagt navn til parken, hvor vi, hvor vi sidder nu. Men der er altså også to, hvad kan man sige, personer i, i det danske samfund på det tidspunkt, fordi der er jo også et, et, et kraftværk, skulle jeg sige et varmeværk, som, som er opkaldt efter H.C. Ørsted. Det er der, ja, og en vej og, mm. og alt muligt andet. Det var to store personligheder. De boede begge to inde, inde bag voldene. Nu hørte jeg Lars Møller tidligere fortælle om det skal nok afholdt mig fra, men vi sidder altså på Københavns gamle befæstning faktisk, da af København blev nedlagt som fæstningsby i 1856, efter at have været fæstningsby i 700 år. Så diskuterede man frem og tilbage, hvad skulle der ske med de gamle volde, voldkrav og terræn her, og heldigvis så blev man enige om, at en del af den nogle punkter rundt omkring skulle lægges ud som parker, og et af de punkter, det er der hvor vi sidder nu på H.C. det er altså Københavns gamle vold, men de boede begge to inde bag voldene naturligvis i starten af 1800-tallet også Sørsted i Studiestredet, hvor han var professor ved det, der senere blev politikens læreranstalt og hans bror også Sørsted nede på, på Gammeltor. Claus, jeg kunne godt tænke mig at vide øh, nu kalder vi så også Lars R. Møller et orakel inden for hans felt men i virkeligheden, øh, når man siger København øh, uanset hvor man bor i landet så øh, ser man per automatik måske Claus H.N. Pedersen, fordi at, at det er altid dig, der bliver hævet frem, og så også i dag når vi snakker om København øh, du ved, ved du andet end om noget om København <laughs> Rolig nu, rolig rolig, rolig nu Uh, det er, jeg har boet i byen hende uh, Til min lange liv og har interesseret mig for det Og kan godt lige fortælle om det Og også når der har en, en bog om det Et uh, kæmpe arbejde bliver sommerferie gået med at gå rundt i byen og få genopfriske ting, og opdage, hvor forandret der er i virkeligheden i forhold til som jeg husker det øh, tidligere. Nogle af de ting, som jeg bliver betaget af, når, når du kommenterer et eller andet, blandt andet brylluppet, der var det jo altså nærmest alle der ansatte som, som var revet ind til den her store tv-begivenhed, og der bliver meget betaget af det, du fortalte under karreturen, hvor meget, du ved selvfølgelig, hvilken rute den her karret skulle køre i, igennem byen, men hvor meget har du øh, i hovedet, og hvor meget har du egentlig, øh, kan man sige, briefet op på, tjekket op på Ja, med hensyn til karreturen, vil jeg sige, den har efterhånden kommenteret så mange gange, så det kan jeg altså uden noget. Første gang, jeg kommenterede, det var på TV2 i 1990, da drømmer Margrethe for 60 år. Og så har jeg altså kommenteret stort set samt i røen begivenheder, som det hedder siden. Så jeg kan godt køre turen. Det er den samme, de kører stort set hver gang. <laughs> så er det de samme historier, du ryger op af, af posen hver gang? Ej, ej, ej. Der er et par genganger, ja. Kan, kan du den så godt, så kan ringe til dig onsdag nat kl. 3, og så kan du ikke re ja, Hvis de kører, rider fra eller kører fra i til Københavns Rådhus, så kan du godt, det. Ja. <laughs> <laughs> Claus, som sagt, har du udgivet den her bog 170-værdigheder i København, og det strækker sig fra alt til, hvad kan man sige, de kendte seværdigheder til mindre kendte seværdigheder. Det skal vi snakke om, om et øjeblik. Thomas i og Gold Digger. Claus Petersen er som sagt besøg, eller er på besøg her i vores lille stand i Ørstedsparken i København, hvor vi altså sender fra hele ugen. Og Klaus, du har lige udgivet bogen København 170 seværdigheder. Og kort fortæl fra oplagte til til mindre oplagte sværdigheder, som du har beskrevet i bogen. Ja, så altså, der er alt de traditionelle lande, naturligvis med. Det er sådan lidt med historie, <coughs> undskyld, og lidt med hvad man, hvordan hvordan man kan opleve tingene i dag. Og så er der også nogle ukendte steder, måske for mange i hvert fald, også for lidt yngre mennesker måske. Lad mig tage eksemplet Vega eller Pumpehus, det er jo to kendte københavnske spillesteder. Jeg må man også prøve at beskrive kort, ganske vist. Hvis vi tager Vega først, det er jo et sted, der også lægger opmærksomhed omkring Grundprinsens hvor det har holdt sin, en af sine utallige mange fester. Ja, og så er det jo måske et af de bedste spillesteder i København i hvert fald. Det er det, og der er jo plads til, er det ikke 1.500 mennesker faktisk? Mm. Det er det ude på Vesterbro, det blev bygget som Folkets Hus, øh, øh, og blev indviet i 1956, afløst et andet tidligere Folkets Hus ude i Rejsbygade, langt ude på Vesterbro. Så lidt i, kan man sige, lidt DDR-stil, når man kigger på det udefra. Det var sådan en socialdemokratiets storhedsperiode i Danmarks historie, altså i 50'erne og i årene op til 1960. Og det lå så derude, men så blev det efterhånden, øh, kan jeg jo godt tillade mig at sige, for, begyndte at forfalde. og... Det var for lille til, at man kunne afholde de store kongresser, de store begivenheder. Det lå også lidt afsides, så det er som sagt, og øh, har i dag fået en funktion som blandt andet øh, spilsted for, for rygningsmusik. Ligesom pumpehuset, det er ikke Folkets Hus, pumpehuset ligger på, herinde. Øh, ikke så langt herfra. Nej, det gør det faktisk ikke. Det ligger øh, på en anden del af det gamle voldtagerring. Da voldene de, uh, faldt der i 1856 og årene der efter, så der sådan nogle bastioner på de gamle voldterræn. Mm. Det er sådan nogle veger, der stikker ud i voldgravene bastioner. af de bastioner, uh, der er man Københavns første rigtig moderne vandværk. Okay. Tidligere det havde det været en kæmpe problem i København at få rent vand faktisk ind til byen. Helt tilbage i gamle tid, der havde man åbne brønde. Senere fik man så vandforsyning fra søerne ind, men det var meget dårligt vand. Det var alt muligt planter og skidt og lort løb, løb ind i vandet. Det var udløst faktisk en uh, koleræ i starten af 1850'erne, som var den direkte anledning til, at voldene faldt. Så da, da den epidemi var overstået, og voldene var faldet, så anlagde man det moderne uh, vandværk ude på en af de her bastioner, gravede vand ned, altså ned til grundvandet, mm. og byggede en kæmpe stor anlæg, en kæmpe stor pumpe, der pumpede vand op, mm. som kunne pumpe vandet op til 2., 3. og 4. sal inde i København. Den pumpe står jo op, op på Teknisk Museum i, i Helsinggaard i dag. Gør, ja. Men bygningerne, en af dem, der var pumpen stod, pumpehuset, ja. er jo så et andet øh, sted, hvor øh, der var ved at spille rytmisk musik, så det, så det vi noget i dag. Så det er sådan to eksempler på, at vi kan kalde lidt øh, mere ungdomlige seværk. Mm. Ja, og dog, fordi i de her fodboldtider, så er øh, ikke overraskende, har du, Claus, en øh, historie om, hvor at, øh, Københavns første fodboldkamp nogensinde der blev spillet, eller hvad kan man sige, officielle fodboldkamp i hvert fald. Og ikke bare Københavns, det var Danmarks første officielle fodboldkamp. De københavnske parker, vi sidder jo en af dem, men uh, den ældste park i København, det er jo Kongens Have, som blev anlagt som Kongens private have omkring hans lystslot Rosenborg. Slot helt tilbage i starten af 1600-tallet. Det var lukket for publikum, selvfølgelig, med men kunne ikke have i folk rende rundt ind i Kongens Have. Det var først under strunelse uh, i 1770, at den blev åbnet for København, der Fyldte næsten uh, 20 procent af hele den indre bys areal. Det var Kongens Have en kæmpe stor park. Uh, og det blev så offentligt tilgængeligt. Det var så stedet, hvor alt muligt skete. Lige fra ballonopstigninger til musikarrangementer og alt muligt andet. Ja, helt oppe i vores tid har der været musikarrangementer derinde. Uh, uh, som vi husker, steppeulene for eksempel. Dem kan du ikke huske, Nej, det kan jeg faktisk godt huske. Det kan du godt, snart. Så er du ældrene end For det var i 1967, at de lavede Love ind ind i, i Kongens Have med, med Alex Galle uh, i spidsen. Men uh, fodbold, ja, det fandt naturligvis også sted uh, i parkerne, det er klart. Den første fodboldkamp i Danmark, officielle fodboldkamp, blev spillet ind på Rosenborg Exerciersplads. Jeg kan ikke lige huske over selvom det var omkring 1880, plus minus et år. Og det var mellem... Ej, ah, det er dårligt researchet, Claus. Det er fandt dårligt, du kan huske det. Det ja, er rigtig, rigtig, dårligt. Men til gengæld, jeg kan ikke huske, men til gengæld ved jeg, at, at den stod imellem uh, Københavns Boldklub, der var stiftet i 1876, altså på årinde, og så Birkerød Statsskole. Og, Og hvem vandt? Det gjorde Birgerød statsskolen. Jeg, jeg tror, det var 3-1. Det, det er nok eneste gang, de indskrev sig, <laughs> sig i fodboldhistorien. Men de har i hvert fald vundet den første fodboldkamp i Danmark. Claus, det inden er, vi tjortøj. lige lukker af for, for tilværdighedssnakken her, så skal vi lige høre, har du en uh, favorit til i København? Nej, det vil jeg ikke sige. Ikke noget favorit tilværdighed. Jeg synes, byen i sig selv er den største værdighed. Det er mangfoldighed af ting, der laver uh, København til en unik, uh, moderne storby med der bevarer traditionen, og hvor de mange, synes jeg, gamle bygninger, især mindre bypladser osv., er æh, virkelig sat pækt i stand her de senere år. Men byen, byen lider jo af den grad af, at der er alt, alt, alt for mange biler. vi ja. et øjeblik fortsætter vi snakken med Claus H. Petersen. Det gør vi efter, det er ikke er blevet at vente, kunne godt lyde sådan her, Katie Rose. Jeg ved ikke, at hun har opfundet til lejligheden, men i hvert fald er det vel en egentlig, at vi kloning. Kender hende ikke andet, hun hedder Katie Rose, og nummeret hedder Overdrive. Claus, du ved jo, øh, som vi kan høre, øh, usandsynligt meget om øh, København. Men hvis vi lige tager nogle hurtige spots, hvad ved du om Skanderborg? Øh, Skanderborg, <laughs> Skanderborg Festival, det er først, jeg kommer til at på, naturligvis. Skanderborg, det er en købstad, der ligger syd for Aarhus. Det er et sted, hvor jernbanen går fra Skanderborg til, til Silkeborg, altså fra, Grening, fra fra den jyske hovedbane. Der var engang et litteraturmagasin i Danmarks Røde, i hed Skanderborg Station, faktisk. Tisted? Øh, Tisted kommer Jesper Grønk herfra. For eksempel, det er tys største by, gammel købstad ved, ved Limfjorden. Øhm, um, det var i øvrigt det første sted i Danmark, der havde elektrisk lys i Tisthed. Har, har, har man hørt den med Agen? <laughs> For helvede. Så var det sidste, den siger, Holm Oestrup. Er det, er det en kviste her? Ja, det blev jo sådan lidt hurtigt trivier, fordi vi skulle lige tjekke op, og nu sidder du der. Og jeg ved, masser om København er døst. Det var simpelthen Tisthed, det første sted, der blev lavet lys. Først første du der var elektrisk lys i Danmark, ja. Claus, hvad skal du egentlig selv lave her i løbet af sommeren? Brænder du rundt i København med, med hele familien og set det? Nu skal far fortælle en historie om... Det tror jeg nok, de er trætte af. Meget, meget, meget træt af. For det har jeg faktisk gjort mange år. Især de sidste tre år. Fordi den bog, som du nu var så vinde, at snakke om lige tidligere, øh, den har jo krævet, at jeg har gået rundt og faktisk... Det, man kan ikke ligesom, researche sig til, at vi sidder og læser. Du bliver nødt til at tage ud og se stederne, hvordan der ser ud i dag. Fordi som sagt, er byen er kolossalt meget forandret. Så jeg har været rundt med familien. De sidste tre sommerferier, alle mulige steder. Og steder ikke selv har været tidligere faktisk, så det skal jeg absolut ikke. Ja. Der er et hængeparti, der hedder at rydde op og male huset derhjemme. Jeg tror nok, sommeren kommer til, til at gå med, med det for mit vedkommende. Så den er naturligvis lidt, Lidt fodbold og lidt cykling og lidt OL i TV. Vil du have god fornøjelse med det, og tusind tak, fordi du kom, Claus. Selv tak. Jeg vil sige, at til alle jer, som også tror, at uh, I ved en hel masse om København, så kan I gå ind på vores hjemmeside, drdk p 3 fransk og der kan I teste lokalmesteren, som jo i denne uge handler om uden omkring København. Svenske Lise Miskowski og Sengt mere før det outcast med Roses. Som sagt, så er De Sprøde Heste jo et, øh, et helt nyt program, og vi kan da godt lige hurtigt opsummere og sige, at tre øh, minutter, fem minutter og ni, efter betrænet, det skulle være på, startede vi med 3 minutter stilhed. og det er sådan nogle ting, der sker, ikke? Mm -hmm. Og øh, det lyder måske ikke sådan, men tro det eller ej, vi har da prøvet at forberede os lidt til programmet, og, øh, og lidt senere vil du også kunne høre Anders Lund Madsens, øh, bidrag øh, i dagens program. Mm -hmm. øh, men siger, kl. 6 i morges, ja. da vi mødes på Danmarks Radio, ikke? Mm -hmm. Så kommer du... Og er meget entusiastisk klokken 6 om morgenen, det er altså tidligt, ikke? Mm. Men du kommer meget entusiastisk, fordi at den historie, som du nu skal fortælle, og du skal have lov til mm. at fortælle den med den helt mm. egne ord, med den helt mm. egne entusiasme, mm. ikke? Ja. Det er simpelthen... Jeg fortæller til historien, jeg, ja. jeg prøver bare at varme op til den, men... Ja, det er fordi, det, at jeg, jeg synes, ikke. at det her er noget af det mest sindssyge. Altså, hvis vi havde fortalt den her historie torsdags, så havde folk sagt, prøv at høre, du lyver. Og historien går ganske enkelt ud på, at David Bowie, han gav en øh, koncert i Oslo i fredags. Mm. Og men, mens altså, han står og giver den her koncert, ikke? og til David Bowie, entusiaster, ved de måske, at David Bowie ser utrolig dårligt på øh, venstre øje. Ja. Og, øh, og mens David Bowie så står og giver den her koncert, så er der en, der kaster en slikpind igennem luften, ja. som så kommer op og ligger mellem øjet, æblet og altså, øh, David Bowies øverste øjenlåg. Og det, der så er, som, som man så vil normalt sige, så ville han lige ramt, og så vil det falde ned igen. Men det, der har det sindssyge det her, det er, at slikpinden bliver siddende mellem øjeæblet og øjelådet. Så David Bowie står til den her koncert, med en slikpind ud af, øh, af øjet, ikke? Og det skulle måske lige siges, at det er jo ikke altså, det er jo ikke den tykke ende af slikpinden, der sidder under. Er det pinden, eller det er det, pin, det den tykke ende? Det er pinden, der, der så stikker ned over hans øje, og så sidder slikpinden så ligesom på hans kæt, <laughs> eller hvad man skal sige, ikke? Og David Bowie øh, altså falder sammen i kramper og bliver virkelig, virkelig dårlig. Og bliver rigtig, rigtig vred. Og råber så, og jeg citerer så øh, David Bowie her. You fucking wanker, you little, little fucker. Og så fortsætter han ellers med at svine den her øh, person til. Og det, som jeg så må sige, som er det fantastisk, ikke? Det er, så falder han sammen, og der kommer blod, og han får det utroligt dårligt, og alt sådan ting, ikke? Og alle andre, tror jeg, er popstjerner, vil ligesom sige, prøv at jeg nu har jeg fået en slikpind i øret nu, nu går jeg samt suge Og, og det sker jo tit, altså ja, slikpind. Det, det er, det, er jo det, mest, det, man bruger allermest på, til, til, til en koncert. Ja, det er det. Men altså, så vil man tænke, okay, nu gider han ikke med, nu pakker han sine ting, og så går han så hjem og gider ikke at holde koncerten koncert mere. Men han øh, konkluderer ligesom lynhurtigt op på scenen, at den, der har kastet den her slikpind, må være en, der hader ham. Så derfor så, øh, vil han ligesom straffe ham endnu mere ved at forlænge sin koncert, så da han har fået hævet slikpinden ud af øjet, retter han ryggen, og så leverer han en to timers øh, efter sine fantastisk koncert i Oslo, ligesom for at hævne sig. Men øh, melder historien i om noget om, hvor lang tid Nej, altså, men det der så, så er, så der heldigvis follow-up på den her, synes jeg, fantastiske historie, med Bois slikpind i øjet i dag. Og det, der så er det meget nøgværdigt det er, at hende her øh, pige som så nu står frem og siger... Det var kvinden, mig, der kastede hun, den. Ja, jeg er ikke kastet slikpind, siger så, at, øh, at det var ikke med vilje, og øh, at hun var ved at spise den, og så blev hun skubbet. Og, altså, altså hun, hun har et skub i ryggen, og så flyver den her slikpind igennem lokalet. Og rammer. Og sidder fast. Hej under David Bowie og. Oh, ja. og det der så er mærkeligt det er så altså, senere på koncerten øh, så øh, prøver David Bowie så ligesom at være sådan lavet lidt skæg og og spøg, ikke? så derfor kaster han sit guitar legtum eller hvad det er, guitar ud over publikum og det der så ja det der så utroligt mærkværdigt det er at det rammer pigen. Så jeg ved ikke, på en måde, så har de noget, noget kasteværk eller noget sang. Det mest interessante er, ikke? Og, mm. og det fremgår ikke af historien, hvilket mærke den her har. Altså, hvor, hvor stor den var. Var det sådan en salm Altså, hvad var det for en slikpinde, ikke? Ja, bare fra billedet, synes jeg, det ligner Ej. den der chup tube. Det er Hvis altså... Er, altså en himpe og tube. Tina Lindqvist har her har konstatere, at David Bowie har er, er, er altså en himba tup, -tup, -tup -ja i sit øh, venstre øje. Og faktisk øh, kan man sige, at det er måske en nødning til at forklare, øh, men David Bowie har du faktisk mulighed for at møde, fordi i næste uge... Så har du nemlig muligheden for at komme til at møde David Bowie, når han optræder fredag aften på Roskilde Festival. I næste uge altså, du kan vinde et meet and greet, som det hedder. Det betyder, kom ind og møde stjernerne, backstage mm. på orange du mm. mm. Og vi har hele to pas til denne lille audiens, den gode øh, David Bowie laver. Så øh, hvis du kunne tænke dig det, så lyt med i, i de sprøde næste i næste uge. Her er Bowie med Let's Dance. David Bowie spiller altså fredag aften på Roskilde-festivalen. Du har muligheden for at komme ind og møde ham, når han mm. altså optræder. det er det, der hedder Read and Greet, et det er dansk ord for at komme ind og trykke David Bowie's hånd. Vi har to adgangspas til den seance, og vi sad faktisk lige og under øh, musikken her, om, om man skulle prøve at tage en hel palet af tuba-tuba øh, tuba med øh, tuba tub, øh, slikpindmænds mm. i. Which one of those are your favorite? Mm. Jeg tør ikke. Det ja. kan de så godt sige med det samme. Måske vi skal sende enten Louise Wolf eller Tony Scott, som er vores to reportere på programmet, ind. Og så stille den den opgave og se, hvordan en endnu mere blid på venstre øje, David Bowie, reagerer. Jeg, jeg tror, at efter den her oplevelse, så er der ingen, der får lov til at se David Bowie, uden at blive kropsvisiteret for tube tubes, før man bliver lukket ind. Jeg tror, det er, det er så forfærdeligt. Det er meget, meget skæg historie, synes jeg. Nu når vi så snakker Roskilde, Øh, hvad er det nærliggende, af, hvad er det dejligt, man kan lægge op fra det ene til det andet, så skal vi i gang mm. med den quiz, som vil være den gennemgående quiz i De Sprøde Heste over sommeren. En quiz, som vi har valgt at kalde Lokalmesteren. En quiz, som giver dig adgang til at vinde et ophold på det sted, hvor vi sender i næste uge, og så fremdeles. Og mm. det, som er præmien i denne uge, det er to armbånd til Roskilde Festivalen. Og det er altså to armbånd, ud over det her David Bowie Green. Det har ikke noget mm. med hinanden at gøre. Du kan komme til Roskilde, og øh, være sammen med os dernede, og øh, få øh, din to armbånd gratis. Og det kommer til at foregå i den quiz, som hedder Lokalmesteren. Og lokalmesteren, det er altså en konkurrence i lokalviden, og det er ligesom, at man får stillet en opgave, og så får man to muligheder, og hvis man svarer rigtigt på den øh, mulighed, så går man videre, og hvis man svarer forkert, så ryger man ud, og så kommer der en ny lytter igennem. Og øh, den her øh, konkurrence, den starter vi altså i dag, og den kører hver dag hele ugen. Og den, som ligesom har titlen som den københavnske lokalmester på fredag, det er altså den, som løber afsted med de to billetter til Roskilde Festivalen. Man kan sige, at det er en rute, man skal igennem i, i spørgsmål omkring København. Mm. Og øh, man kan altså vinde til to armbold til Roskilde Festivalen i øh, næste uge. Så ring til os 73x20, 73x20 hvis du kan tænke dig at deltage i konkurrencen i lokalmesterkonkurrencen. Og øh, det vil være rigtig godt, hvis du ved en smule om København og måske også har lidt held for at kunne deltage 73x20 ring nu, hvis du vil deltage i lokalt og have chancen for at vinde anbud til Roskjet-festivalen. Til med, at de skal have baghjulet nede i turen, og før det er kendt med musik non-stop. Og øh, imens vi sender syv ugers sommerrejse rundt for det danske land, der øh, er jeg sikker på, at, at vi arbejder på i øjeblikket, fordi der er Tour de France, i, uh, imens vi også sender. Ikke mindst til Henrik Lineker, som er p 3 øh, udsendte til Tour de for ham igennem. Men måske også øh, Henrik Primdal, manden, manageren, sportsdirektøren for Team Ision, for at fortælle, hvordan det går med Team Ision holdet i turen og jagten på deres wildcards. Det er nemlig rigtigt, men vi skal også i dag have vores øh, fantastiske quiz, som hedder Lokalmesteren. Du kan stadig nå at være med i øh, Lokalmesteren, som jo er en dyst om øh, viden omkring København. Og det kan du, hvis du ringer til os på 70 20 20 20. 73x20 er telefonrådet, hvis du vil deltage i konkurrencen om at vinde to billetter til Roskilde Festivalen. Nu er der betrænet med Medina Petersen, klokken er 11. Fra Københavns Centrum. Hele ugen live i Ørsteds Park. De sprøde heste. Signe Lindqvist og Anders Breinhold er. Heste. Det kan du bande på, at vi er. Og her var det altså Shaggy og nummeret Angel. Vi sidder jo her i Ørstadsparken midt i København. Og Anders, du går lidt om rent busk. Jamen altså, det der, det der, der sker i, i Ørstedsparken, det er, at vi er rykket ind fra hjørnet af det, der hedder Nørrefejermagtsgade og Alefældssgade. Og her holder vi så altså med vores sendebil og vores sendeområder og vores redaktionscampingvogn midt i uh, en af uh, Københavns flotteste uh, oaser, kan man godt sige. Ikke? Mm. Uh, det er en fantastisk smuk park. Hvor at, øh, folk kommer med deres børn øh, og leger med dem i de forskellige øh, legepladser, som er her i parken. Vi øh, sender lige ved siden af den café, som hedder Hacienda, et dejligt hyggeligt sted, hvor man kan sidde og kigge ud over søen i, i Parken. Og hvis man skulle være i København skal man da være velkommen til at komme ind forbi, og vi giver dig sikkert en kop kaffe. Det skulle nyhede sig. Men ved du hvad, sine, ved ikke? i, så er den her park kendt for at være et sted, hvor der er der er voldsom aktivitet i parkens buske. I parkens buske, ikke? Ja Jeg kan godt sige det, som det er Der bliver knættet okay. Og det er øh, primært homoseksuelle mænd Som kigger forbi parken her af en eller anden mærkelig årsag, så er den her park altså et sted, hvor øh, bøser ikke bøser, biseksuelle, ikke bisexuelle mødes og har sex med hinanden om aftenen, ikke? Mm. Og faktisk jeg fortalte jeg fortalt Claus H. H. Petersen, at jeg burde måske bare lade som om, det var min egen viden, ikke? Men grunden til, at den her park måske har den her, hvad kan man sige, historie for, at øh, der er voldsomme seksuelle aktiviteter i en busk, det er, mm. at i gamle dage, der var kvarteret med studiestrædet, det man kalder pisserangkvarteret, som ligger mm. ved siden af parken her. Det var der, hvor at, øh, sømændene gik op, og fandt deres trækadring så helt med herned i parken og det er så altså fået i rigtig rigtig mange år men altså parken er stadigvæk et sted hvor at, der er seksuel aktivitet og man vil om aftenen så tænker man måske dem kommer så færdes bliver man overaltaget? Bliver man overfaldet? Nej, det gør man ikke. Men i morgen, eller muligvis onsdag, der har vi faktisk tænkt os at øh, lave en test. Prøve at se, hvad er det, der sker her i parken? Hvad er det, man skal gøre? Fordi det er jo ikke noget med, at man bliver overfaldet, når man kommer ind i parken eller noget som helst. Det er noget, der foregår i smu. Men hvad, hvorfor gør folk det her? Og øh, ikke mindst, hvordan gør folk det? Jeg er måske godt klar over, hvordan at, at de gør det, ikke? Mm -hmm. det, det ved jeg måske godt. Men, men hvordan ved man, hvordan man... Ja, skal gøre men, det, ikke? men det lyder som noget, som du glæder dig meget til, Anders. Ja, og jeg, jeg kan glæder kan sige, mig ekstremt at, meget til at gå en tur i Jeg glæder mig, og du tror noget til, at du lægger din øh, sprøde, røde krop til rådighed for, for, for Ørstedsparken. Jeg glæder mig meget til den hvor ja, du skal ja. give os ud på. Men om lidt, så skal vi jo i gang med premieren på vores store konkurrence, som jo er lokalmesteren. Og du kan stadig nå at være med, hvis du ringer 70 tre x 20 øh, Så kan du nemlig være med i konkurrencen og vinde billetter til. Roskilde Festivalen, som jo er i næste uge. 3 x 20. Og hvis det er, at du går lige vil teste i din Københavnerviden, lidt inden så går ind på vores hjemmeside der.dk. p 3 tre, skal frisk. Det er nemlig vores hjemmeside adresse. Her der er det King og Somewhere Only We Know. Har du en massen? Du er i radio nu. I var er spændt. <laughs> og øh, jeg kunne godt lide den der måde, at du lige sagde, at vi i radio. Eller, hvad var det, end du sagde? Skal man ikke sige, men er i radio? Til hvem? Altså det spurgte jeg dig, fordi jeg troede at vi var i radio, og så jeg sagde, det skal man ikke sige, at man er i radio, når man er i radio. Nej, og det er fordi at øh, du er også en personlighed, så derfor så er det ja. rigtig godt, hvis vi ligesom laver sådan nogle crash bang nu er radio, nu det i radio for ja. noget. Og jeg har været, og jeg ved mange har undret sig over hvordan at jeg kunne blive vækket i telefonboks. Ja. Altså det har jeg fået mange eh øh, der få mange henvendelser ind i Allinge, hvor jeg mener handle. Man kan sige at øh, hvis man lige skulle være du som lytter lige har kommet ja. på, så lytter du til programmet de spredte heste på P3 og øh, Anders Lund Madsen, han er øh, været sammen med og jeg øh, over sommeren. Ja. Og du er altså på Bornholm. Ja, det er fordi... på Bornholm. Jeg står her i et lille her ude ved en telefonboks. Ja. Men det er fordi du har fri i denne her uge? Ja, hvor har jeg fri. Og det vil jeg fejre nu med. Og øh, nu skal vi jo til noget, der er sket. Ja, men at... ikke vi skal til det, der er Jeg skal bare sige, at mange har spurgt, hvordan jeg kan blive vækket, fordi I tidligere vækket i mig. Ja. Øh, og, og der er en telefonboks. Og ja. det er fordi, jeg simpelthen har sovet. Eller jeg var der deroppe, ikke? men så faldt jeg lidt hen under. Jeg havde en lille pause i inddelt programmet med det, der hedder Clean Sound. Ja, ja, det er sidder ja. helt, helt, helt stille. Ja, ja. Og der faldt jeg hen, og så vækkede i mig, og det er det, jeg bliver så glad for. Og nu er der stor undring på Nordbund Holm over, hvordan og hvorfor ja. du egentlig var der. Ja, og det vil vi opklare nu, fordi det er sådan, at, at et hvert radioprogram med respekt for sig selv, og også dette, øh, har jo en gimmick. En ja. sjov ja. ting, man vender tilbage til noget, som man synes, det er, at nå, har jeg hørt det der, de sprøde heste siger, ja. ja. ja. det er det med det der. Ja. Og ligesom med og der nævnte du, Anders, jo, 16,5, ja. ja. som, ja. som vi jo det. havde, og hvad var gimmicket der? Jeg Ja, det i 16.5 var vel... Nej, det var der heller ikke rigtigt. Og så var det lidt... Øh... Ja, det ja, jeg ved ikke, hvad det var. Ja, det var imellem... ja, jeg tror, at omkring 16.5 var, at man havde forsøgt at lave TV-program, som indeholdt alle de elementer et godt TV-program skal indeholde. Og allerede der, så, øh, så er man nok gået galt. Det er rigtig sagt, Signe, men det rigtige gimmighed i det program var selvfølgelig pejsen. Nå, det er for pejsen. Undskyld, vores fejl. Jeg vidste. Men okay. Anders, hvad er vores gimmick? Hvad er det, der skal ske ja, nu vil Jeg ved ikke, at det er så farligt sådan noget her med at oversælge noget, ikke? Ja. Med at sige, at nu bliver det gældt. Men det her kan næsten ikke være galt. <laughs> det er fordi, det er, det er noget herovre, det er fra bunden hånd, kan jeg sige. Ja, og det naturligvis. Er, og, og det er ikke andet end at, at gå til vafler og se, hvad der sker. Og, og det bør jo egentlig manifesteres ret hurtigt. Vi ringer op, lad os sige på den måde, så jeg lad os ringe op til et... et, et, et til, ja, til et nubber. Til et nummer ja. Og så se, hvad der sker, fordi det her sker ikke? Det der sker her. Og det kan hænger lidt Det man skal have. Det går hurtigt, kan jeg sige. Og det man skal udser, det er på Bornholm her, og der er noget, der hedder Dialekt. Og det her ville ikke være så sjovt, hvis det foregik i København. Og det vil heller ikke være så sjovt, at det foregik på. Øh, i blåt håb for eksempel. Der er noget med, med den synglige Børnholmske, som gør at det her sker Så det vil sige, Anders, mm? at nu overlader vi ædren til dig, det gør vi så også før, ja. men det gør vi så nu for alvor ikke? ja. Og så får du ligesom lov til at køre sammen med Christian, vores producer, som skal ringe op på et telefonrum. er det korrekt? Det er korrekt, og det er altså ganske kort, vil jeg sige, så I må godt lige, når det så er sket, og, og, så, det, og så må sige, det sjove har været der, Så må I godt hurtigt tage over igen. Okay, det godt. gør vi. Ja, men, så så jeg sæt... så hænger jeg her, og jeg skal ud hjem og have vasket i orka. Ja. Lad os starte det sjove nu, Christian, ja. hvis du ringer op. Det bliver sket. Og det skal altså komme allerede, når, når det er taget røret, Nå, ikke? Til hvor telefonrådet bliver svaret er det rent. Der er godt Vi prøver igen, ikke? Jo. Altså, nu siger ja. du, at man ikke skal oversælge den, men allerede nu synes jeg, ja, jeg synes også, at, jeg at det her indslag, det. Anders, det bliver, det bliver et stort indslag, kan jeg mærke. Det, det. bliver med ja. en... Ja, det bliver ja, altså, en, ja. med altså, en afsnit. Der var mange, der... Og det er der også, man adskiller de amatørerne fra de professionelle, ikke? Jo. Hov. Og nu? Vi, vi, prøver, vi prøver igen. igen. Okay. Vi prøver igen, for vi ved. Ja, mange, ville have, mange ville have aftalt det her, ikke? For, for at være sikker. Men det tager det sjove væk, men det forstår man først, når det sjovt er der. Ja, men øh... Der, der er ikke rigtig nogen med. Vi prøver det der med det stille igen, radio. Ja. Men der er mm. bare en svær brumme, men der er også rigtig mange børn omkring din telefonboks. Ja, den det, er fordi, der, Top. Synes, er igen. det er fordi, der er et tysk rejselskab. er Den er altså optaget, det vi siger <laughs> måske... Vil du men synes allerede nu er der en, er der, jeg synes jeg, men... det er sjovt allerede. Ja, Anders... jeg synes, vi spiller en plade, og så prøver vi igen efter pladen. Top. Top, den kommer her. Der var det Karen Ramirez og Noa Looking for Love. Anders ja, ja. direkte fra en uh, telefonboks på det nordlige Bornholm. Yeah. Mm. Det gik okay. rigtig godt før, og jeg sidder nu og tænker, det her indslag, ikke? Ja, ja, ja. Kommer det nogensinde til at blive ført ud i livet? Hvad ja, sker ja. der? Ja, men det, noget, det, er også, men det, det er bare, det ved I. man forstår, når, når det sker, så man forstår, det her kunne ikke gøres på anden måde. Ja. Fordi at man, kan ikke, man kan Jo, i mange øh, medieproduktioner, så bliver meget aftalt, men det her, det er jo simpelthen ikke du, hvis det men lad os prøve at ringe op igen. Det, og man skal altså holde øje med det, der bliver sagt, når telefonen bliver taget. Det er det, man skal holde øje med, og det er på Bornholmsk. Sådan. Det er Yngden Lind. Undskyld, det er forkert nummer. Okay. Tak, tak. Jeg tror man fik den, fik man den? Øh, hvad skete der, Fordi ja. jeg synes altså lyden var ekstremt dårlig Hylen på den her er telefon. Den var ekstremt dårlig, men der er et land der går ind over, som for, for som hyler rigtig, inden, rigtig meget. Ja. Men, men men men skal vi prøve igen? Ja, det synes jeg næsten vi skal. Anders, der, der var der var igennem, og jeg ved ikke om vi kan få på en eller anden måde hylden. Jeg Anders, tror, vil, er... vil du tager din telefon. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget på, at nogen, som jeg, jeg, jeg, jeg men jeg har ikke noget telefon kørende. Jeg det tror det er en masse folk der står og eller mobiltelefoner i det her område som går ind over. Det tror jeg også. Ja, det tror jeg også. Men jeg tror, der bliver ringet op igen nu. det Ej. Ej, Ej, altså det er jeg ked af, men, så, men jeg tror, vi, vi vi skal gøre det, at vi, vi prøver igen i morgen. Og så, ja. vi, og så skal vi have renset hele Ørstedsparken på mobiltelefonen, så ja. man kan få den her oplevelse Det ligger i... i og, og jeg tror, at de skarpeste knive i skuffen har allerede regnet den ud. Men der er, og, og, men, men der er, er, men den skal lige serveres lidt bedre. Men, men ved du hvad... Vi igen hvad? I kunne I mærke, at det var sjovt? Kunne ja. mærke, at der var et andet, der var sjovt, som I ja. ikke helt havde... Jeg, jeg kunne mærke, at vi kom ind på et område, jeg ikke rigtig vidste noget helt om. Og jeg vil sige, at der er jo intet så godt som både kendt medietræk gennem mange år, som hedder en såkaldt cliffhanger. Ja. Og det her er jo ved Gud en cliffhanger fra den... Kendte, morsomme menneske, Anders Lund Madsen, ja. og en uh, utrolig skæg og tilbagevendende rubrik. Tak. <laughs> få vel, Anders, og tak, tak fordi du ville være med. Ja. ja, i lige måde. Og god ferie. Ja, og ja. pøjpræs. Hej, hej. Hej, hej. hej. hej. hej. Det vi, skal vi prøve i morgen? Ja. Nu er jeg jeg tror på mere. ideen. Jeg tror på ideen. Så. Det er jo en idé fra Anders Lund Madsen. Det må være skægt. Luke med Left to the Right, og det her, det var amerikanske Modest Mouse med... Og on. Om et øjeblik så starter vi altså vores quiz. Den fænomenale quiz, som hedder Lokalmesteren. Det er en viden, hvor vi skal teste en, måske også flere lyttere i viden om København. Og det, der står på højkant, det er altså to billetter til Roskilde Festivalen øh, om, ja, fra nu af 14 dage cirka. Passer meget godt, ikke? Ikke næste weekend, men næste weekend igen. Og quizzen går altså ud på... At man skal man dyste i viden. Og nu sender vi jo fra København i dag, så derfor handler det selvfølgelig om Københavns viden Og det starter altså med, at der er en lytter, der får stillet en opgave, som for eksempel kan være at finde øh, en lokal borgers hund, eller finde en park, eller en kendt statue, eller et eller andet. Og derefter vil lytteren blive stillet øh, for to muligheder. Hvis lytteren svarer rigtigt på en af de to muligheder, går lytteren videre. Hvis lytteren derimod svarer forkert, ryger lytteren ud, og der kommer en ny lytter ind. Den her øh, lokalmesteren fortsætter vi så hele dagen i dag, og øh, den, der ligesom er lokalmesteren, når dagen i dag er sluttet, går videre til i morgen, og øh, sådan hele ugen igennem. Og den, der altså på fredag har øh, titlen som lokalmester i... Københavns Viden, er simpelthen den person, der løber af med de to billetter til Roskilde festivalen. Nemlig, så man kan sige, at det kan godt være, at man kan gøre så rigtig godt igennem hele ugen, for fortsættet fra i dag. Vi skal med et øjeblik have igennem. Lad os sige, Malene er rigtig god og øh, kommer igennem hele vejen til fredag, men så kommer der en anden god ind. Malene tabte helt på gulvet. Lyder det uoverskueligt? Så lyt med om lidt, for der starter vi nemlig Lokalmesterquizen. Michael Jackson og Beat It. Og så er vi simpelthen klar til øh, den første omgang af lokalmester nogensinde. Og velkommen til programmet. Tak skal du Du ringer for Aarhus. Ja. Og du er studerende, du læser på designskolen. Ja Og den ligger i Aarhus. Nej, den ligger i Kolding. Den ligger i Kolding, men du bor i Aarhus. Ja. Godt. Og hvad bliver du, når du er færdig der? Så bliver jeg industriel designer. En hvad? Industriel designer. Og hvad er det så? Er det møbler? Er det vinduer? Er det tænker? er det, kommer til? det er værd. Det er værd. Så er altså ikke... Tøj. Hvad, hvad, er det, du, hvad er det, du vil designe så? Åh, oh, det ved jeg ikke. Et eller er fantastisk en gang, jeg kan tjene en masse penge på. Hvornår du startet på Designskolen, det jeg for to år siden. Og hvornår er du færdig? Det er måske om um, et eller år. Okay, så har du også lidt tid til at finde ud af, hvad det egentlig er. Du, du gerne vil designe. Nu skal du høre. Du yes. skal jo altså igennem den her lokal, du har på vores hjemmeside og testet det og havde alle spørgsmål rigtige, rigtig. Jo, jeg fik lige lidt hjælp. Okay. Der, men uh, fuldstændig rigtigt. Ja, Og vi ved at nemlig, det, Katrine din veiller på. Uh, Rør, og det er ikke at for hjælp her. Men Katrine må ikke sige noget i telefonrøret. Okay. Så bliver du disket. No. Men så hun vil hjælpe, ikke? Det er, at så må hun ligge røret. Og, og så må hun gå et andet sted ind til dig og råbe det andet. Fordi okay. det er ikke noget at deltage. Ja. Og det der foregår, det er altså signe, vi nu guider dig igennem den her quiz. Og okay. lige så snart du svarer på telefonen til at overtage, og hvis du gør det rigtig godt, så går du videre til i morgen, og måske klarer du dig hele vejen til fredag. Er du med på det, Malene? Yes. Det er godt. Lad os okay. så ud i det. Du har måske læst i avisen, at København skal have en ny overborgmester, og du skal nu på tur igennem København for at finde den første... Er du klar? Ja. Yes. Du har nu to muligheder. A. Du kan lede efter en mand, eller B. Du kan lede efter en kvinde. Du kan efter en kvinde. Ved du hvad? Det er simpelthen forkert, Malene. Nej. Tak, fordi du ringede. Fris, velkommen til dig. Jo, tak. Fris. vil så sige ja. Det er nemlig rigtigt, fris. Du er lastvognschauffør, holder din lastvogn og er ærke, København. Er det korrekt? Jo, det vil jeg sige er det. Godt. Ved du hvad? Du siger altså, at der er en mand. Rigt? Ja. Og god. det er simpelthen rigtig fris. Øhm, du skal altså ud og finde en mand i København. Men hvor mange mænd finder i København? Findes der A. ca. 175.000 eller B. ca. 250.000? Det må være B. Ved du hvad Rigtig der bor nemlig en halv million mennesker i København. Mere præcis 9,3% af hele befolkningen. Men hvor mange mennesker besøger Tivoli? Altså hvor mange gæster Tivoli om året? Er det A. cirka 4 millioner eller er det B. ca. 3 millioner? A -A. Det er fantastisk pris, det er rigtigt. Det er nemlig simpelthen... Fire millioner Fris, Hvornår er du sidst var i Tivoli? det er to år siden. Det var det der jule Tivoli, Så det vil sige, at har du børn, Ja, det har jeg. Så du, de har ikke, i har ikke en ordentlig tur, hvor at, uh, i familien tager i Tivoli. Fisketivoli Det er godt. Det glæder mig at høre. Fris, har gjort det godt? Og uh, her fortsætter vi med næste ledetråd. Yes. Ham du skal finde, han bor altså ikke i Tivoli, selvom han gæster det flere gange om året er nordpå, men hvis du nu står på Københavns Hovedbanegård og skal mod Østerbro, for eksempel til Trianglen med bus, hvilken linje skal du så tage? Skal du tage 12, som er din mulighed A, eller vil du vælge mulighed B, som er linje 15? Mm -hmm. skal jeg, tænke mig altså, jeg, jeg vil jo nok have gået, fordi det er jo sundt men øh, jeg mener det er linje 12, for det må være. Det er det svært ja. forkert. Det er det svært ikke rigtigt. Det er jorden til det er lige lang god. Så hen god... velkommen til programmet. Jeg er i mod for René. velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Renée, så vil du nok sige linje 15, ikke? Jo, det er helt godt. Så vi gør. René. så skal du lige blive hængende, fordi at så er du den næste der får lov til at køre videre igennem quizen. Vi fortsætter efter Johnny to Johnny Lux, som var en del af p 3 karrierekanonen, det er det, hvor er danske musikere og tekstforfattere, som skriver og synger på dansk. De kan være med her, var de med, drømmer jeg. Og René, du er tilbage på Så, tak tilbage. René, du nåede jo lige at sige, at du vil tage linje 15 på jagt efter den her, øh, den mest oplagte kandidat til posten, når Jens Kramer Mikkelsen går af ved næste valg. Måske går han allerede af før, det skal man ikke kunne sige, det er han har spille på politianmeld, tror jeg. Det er jo ikke, at ved, hvornår han går af. Hvad, det ved man ikke, René, bor du i København? Eller? Jeg bor syd for Køge i øjeblikket. Jeg Sydford... bor i den friske luft i Carilla. Nej, hvad... <laughs> og der bor du sammen med din familie, René. Vi skal måske ja. præsentere dig. Du er 47 år. 47 og har syv børn. Syv altså, børn? børn. Ja. Er det ikke med den samme, eller...? Nej, nej, nej. Det er din og mine. <laughs> René, vi skal i gang med København. <laughs> René, øhm, Hvor godt kender du egentlig din kommune, som jo så i det her tilfælde er Københavns Kommune? Du fortæller mig, hvordan det ser ud. Er det A, tre tårne med en krone over, eller B, 3 tårne med vand under? Det er tre tårne med vand under. Det er simpelthen rigtigt. René, tillykke med det. Uh, det var tæt på, <laughs> va? Men Det, er det, det er nu det er spørgsmål tilbage. Og ja. hvis du svarer rigtigt på det, så går du videre til i morgen. Ligesom øh, ja, den, som øh, får lov til at starte lidt mere af det quiz, nu i morgen, og så øh, kommer den an på, hvor langt du går, selvfølgelig. Måske går du hele vejen til fredag eftermiddag. Måske der nok noget med at gå fra tre pakke, som består blandt andet af tre t shirts og nogle nøgleringe osv. Her kommer det sidste spørgsmål til den udgang, lokalmesteren. Du er simpelthen ude for at lede efter spidskandidaten, og du har jo lige taget bus 15 og står nu på Østerbø. tæt På Tætterbro, der ligger der en bydel, der hedder Emdrup, og det er i denne her bydel er spidskandidaten til Åreborg, hvor bor. René hedder A, Claus Bondom eller 2, Søren Pind. Arh, det er Søren Pind, Er det det endelige? Jamen hvad er den, de du mig? Ja, det er mit endelige svar. Ved du René? Tillykke. Det er meget Er svar. Ja, Sådan som vi regner med, i hvert fald ved vi med 100% sikkerhed, at Søren Pind rigtig, rigtig gerne, jeg vil nærmest sige, at blive overborgmester. Det er jeg ikke i tvivl om, at han er. Og jeg er helt sikker på, at han er glad for, at du vidste, hvem Man var, René. René, tillykke med at vundet uh, p pakken som jo er en p t shirt en nøglering og en CD-compilation med p 3 Og så har du også vundet retten til at kalde dig lokalmester for i dag, og skal stille op i dysten igen i morgen. Det ved jeg I morgen, René, jeg skal lige høre. Jeg, jeg bliver bare lige sådan lidt med det der med de syv børn, ikke? Ja. Hvor stort et hus ham? Og det er på 236 km. <laughs> Og de har hverdags værelse? er ja, nu er nu der kun... Ja, den, der er en af de på efterskolen, så er der et kontrakt tilbage. Nå, altså du satte så på, at de også snart er ud af vagten? Ja. Men de kan da ikke tilbede så 60 bånd til Roskilde Festivalen, så stor som din familie er, men muligvis løber øh, du afsted løbe, løbe, løbe. med to på fredag. Kan du har en forudsæt god helse? familien. Hej, hej. Nej. Hej. I morgen, der er der altså mere øh, lokalmester. Nu tror jeg også, selv, vi har fundet ud af, hvad det er, kvisen går på. Kan du tænke dig at dyste dig selv i Københavnavn og Viden? For det er jo fra Juno på hjemmeside. Der er det K. Skråstrejpetre. Skråstrejfansk. Franske mojo og Lady here me Tonight, så før det er back med. Beautiful day. Der er ikke så tilbage, at de heste I ører øh, den første udsendelse af de prøvet heste nogensinde. Det kan man, sige. kan man godt sige, ja? Og jeg synes det er meget at jeg synes selvfølgelig, man skal altid have lidt begyndervanskeligheder, og sådan noget. det. Men, øh, men jeg synes at vi kommer igennem en dejlig dag. Det var hyggeligt at besøge besøg af Claus H.P. Den mand er jo nærmest tangerende til det autistiske, med den viden. Ja. Øh, det er gik, der ikke? Det var fra Nuffans Telefonboks. Øh, altså... Ik? Jeg synes, det fungerede. Vi, vi, og nu er det jo nemt nok at sidde, og, snikere, og vi er måske nok til at gøre masser af gange, også selvom han er her i løbet af sommeren, ik? og det gør sikkert også begge veje. Så i morgen fra klokken om og tilbage, der øh, har vi direkte forbindelse til Anders Lund Madsens, og som er altså overnatte i en i hvor at, øh, vi prøver det trick. Det er hans, hans bidrag til programmet. Prøv at på Det øh, kan vi glæde os til i morgen, hvor at vi også vil prøve at hive fat i nogle øh, lokale specialiteter, og, øh, hvor måske vi skal høre det mest trendet og mest hippe, hotte, smarte mad, man kan få i uh, Københavnsområdet. Fordi vi kan i næste uge, vi skal til Bornholm, vi skal til Samsø, vi skal til Svendborg, vi skal til Skagen, og så skal vi slutte af på Skærpisten. Og af steder vil vi selvfølgelig sætte fokus på det lokale, og det er i morgen i København med en rigtig hun skylder mig at se, ati Kok. Vores yeah. hjemmeside, den hedder dr.dk-p3-vansfrinsk. Gå ind og, og så os med, de spilløse nogen sender lige efter p 3 Og lyt med igen i eftermiddag kl. 15, når Adam Dubohal og Mads Vangsø sender Monkey Business direkte her fra Skotske Snow Patrol og nummeret Run. Og som sagt, farvel og tak for de sprøde heste i dag. Siger Anders Brønnum og sin linkefist og resten af holdet her fra Ørstedsparken. Vi hører os ved igen i morgen når klokken er ni. Og med et øjeblik også de spidse Nu her er Søren Ørsted med besætnhederne. Klokken er tolv.